Доброго дня всім нашим гостям, постійним і новим. Продовжуємо роботу нашого семінару. І з приємністю сьогодні маємо гостю з іншої установи Національної академії наук України Софію Когут, яка є молодшою науковою співробітницею відділу наукової бібліографії Львівської бібліотеки ім'я Василя Стефаника. Софія Когут є дослідницею постаті Михайла Руднецького, От, і, власне кажучи, сьогодні вона представить нам один із вагомих частин свого дослідження, яке, сподіваємося, буде в майбутньому захищене як дисертація і особливо видане як книжка. Також е, обов'язково варто сказати те, що Софія е, нещодавно закінчила роботу над дуже такою вагомою і значущою працею. Це біобібліографічний показчик на Хайла Рудницького. О, це справді дуже така солідна праця, і мені здається, що вона стане таким новим поштовхом до дослідження постаті Рудницького. Звичайно, що про нього вже достатньо багато написано, достатньо видано, але тим не менше Рудницький дуже багатогранний, дуже плодючий автор і досі ще не має, насправді, так засистематизованого і належно опрацьованого його строкату, може не у всьому рівновартісного, але тим не менше дуже цікаву творчу спадщину. Наш відділ вже віддавна займається проблемами міжкультурної взаємодії літератур в Галицькому просторі, тому ми завжди, так би мовити, запрошуємо таких доповідачів, які можуть накласти свої дослідження на, власне кажучи, на наш тематичний напрям. Тому сьогодні Софія буде мати доповідь, яка називається «Михайло Родницький і польська культура. Наближення і протиставлення». О, ну і після того запрошуємо всіх до активної дискусії. Слово Софії Когас. Я запрошую вже буду читати свою допомогу, бо як говорити так не дуже звикла. Почнемо з того, що у міжвоєнні часи таке формулювання, яке я обрала для свого семінару, Польсько хто, і польська культура, хтось українців і польська культура наближення і протиставинні звучало б доволі дивно і сприймалася б зовсім в іншому контексті. Про наближення до польської культури галичанам-українцям тоді не йшлося. Вони не наближувалися до польської культури, хочеш, не хочеш, вони у ній жили. Зрештою, польська культура не була та й не могла бути чужою для українського галицького літературного середовища. Галичани засвоювали її з дитинства зі шкільної парти. Галичани були громадянами польської держави з усіми висновками і наслідками цього. Хотіли вони того чи ні, але світова література більшістю з них сприймалася у польській транскрипції. Польська мова мимоволі позначалася на них. У сучасного читача української преси міжвоєнних часів нерідко виникає враження, що деякі українські автори таки думали польською і тільки з патріотичних міркувань перекладали, і то деколи доволі незграбно свою думку по-українськи. Проте у випадку з Михайлом Рудницьким йдеться не тільки про таке. У деяких дослідженнях, зокрема, маю на увазі передмову Олега Багана до збірки вибраних прас Рудницького, опублікованих в Трогобичі, твердиться, що розмовною мовою з дитинства для Михайла Рудницького була таки польська, адже його мати Іда Шпігель походила з давньої польськомовної єврейської родини, вихрещеної в Риму католицизмі. Як пише Олег Баган, загалом польську культуру він, очевидно, вважав рідною і з нею були пов'язані насамперед його сформований світогляд, естетичні і літературні смаки. З іншого боку важливим є інше. Радно втративши чоловіка, і Шпіґель виховала трьох своїх дітей у пам'ять про нього у тверді українські патріотичні традиції. І хто би що не говорив, Михайло Рудницький завжди за будь-яких обставин та при будь-яких умовах вважав себе українцем і позиціонував себе виключно як українського літератора. Показано у цьому плані є його спогад із часів навчання в Парижі, який вирнув його новелі «Самовар». Ходив я у паризький університет, де був єдиним українцем, написаним в губриці «Національність» на великій дошці франко-словянського Франко товариства – існуючого при Сорбонні. Ніякий мурень, якого колір і запах шкіри вводив в моду модерних парижанок, не звертав тоді такої уваги на свою особу, як я, на сходинах прихильників таємної славянської душі. Українець існував тоді для французів спеціалістів від слов'янознавства, ще в енциклопедії, в піснях, в мужицькій опанчі, але не як студент університету, ще з австрійським паспортом. Мене оглядали, показували, допитували, а навіть запрохали кілька разів до польських аристократичних домів. Щоб мене переконати, що моя національність є непорозумінням, бо ось кілька присутніх тут поважних осіб почуває себе теж українцями, знає українську мову, а проте є польською національності. Тут у характерній для нього іронічній, трохи навіть протисковій манері, іронницький легким, гравіливим тоном говорить про дуже серйозні для нього речі. Перший раз у Париж він потрапив в 1911 році молодим хлопцем під опікою польського література Леопольда Стафа. І все ж, незважаючи на потужні впливи та своєрідну агітацію, тримається українство, стає членом української громади в Парижі, має там доповідь про Шевченка. Просто насмішкувата, скептична е, натура Родницького не дозволяє йому зайвого пафісу і риторики, і про свій патріотизм і переконання він говорить з іронічною відстороненістю, що свого часу викликало нерозуміння і гнів багатьох галичан. Але повернемось до польських впливів на Рудницького. Літературу він прийшов таки через польську культуру. Відразу після закінчення гімназії Рудницький почав працювати у польській книгарні свого вийка по матері Бернерда Полонецького. Ця книгарня володіла власною видавничою базою, мала своєрідну і дуже потужну філософську літературну традицію. За літературну політику книгарні відповідав відомий польський літератор Остап Ортвін. Полонецький заангажував цього літературного критика на посаду літературного керівника видавничого відділу книгарні, що тоді в польському книгарстві було рівтістю. У 1907-1910 роках Рудницький працював з Ортвіном у якості помічника та секретаря. Тоді ж Родницький знайомиться із відомим польським поетом Леопольдом Стафом, який на довгі роки стане його добрим другом. Стаф тоді редагував ініційовану Ортвіном при книгарні серію «Симпозіум» чи «Симпозіон», як тоді казали. Ця серія була задумана під значним впливом філософії та літературно-критичної діяльності Станіслава Бужозовського, твору якого готувала до друку книгарня Полонецького. Як згадував Грудницький, це був вибір творів найвидатніших представників європейської культури у перекладах. Разом 34 томи. Став зробив мене своїм помічником по звірці перекладних текстів з оригіналом. Саме у книгарні Колонецького з'явилися перші фронтовні книжки, підготовлені Грудницьким як перекладачем і редактором. У видавництві симпозіон вийшла збірка творів Жоржа Сореля з його передмовою про конкретність думки Жоржа Сореля. Там же вийшло троком ще одне видання, у підготовці якого молодий редактор і перекладач взяв найактивнішу участь. Том творив Генрі Ньюмана у перекладах Станіслава Бжозовського. Бжозовський не встиг закінчити переклад твору Ньюмана, тож цей твір вийшов вже після смерті Бжозовського за редакцією Леопольда Стафа, який у короткій передмові від видавці подав обставини публікації цього перекладу і, зокрема, зазначив, що фрагменти, яких бракувало, третя частина всього тексту переклав у Михайло Рудницький. Олег Баган згадує також щоденники Станіслава Бжозовського, який готував до друку Рудницький. Але я ані у видавничому каталозі, опублікованому свого часу книгарною Полонецького, ані в каталогах бібліотек такого видання наразі не знайшла. Можу зауважити, що молодість та амбітність перекладача творів Суреля, такий трохи далася в знаки. У короткій рецензії на том Сореля Казімеш Візе вельми критично оцінив переклад Рудницького. Звернемо увагу на мовні і стилістичні недоладності, недостатньо об'язнаність філософським контекстом, на нечітку стилістику. Візе іронізує, француз той пише на загал ясніше, ніж Рудницький. Зрештою, Рудницькому про удоступнення проблем, піднятих Сорелем, очевидно, не йдеться». Адже він висловлює радість, що доступ до певних праць можуть мати тільки ті, що мають умови для користування ними, і що, власне, до таких праць буде тепер належати праці Суреля. У книгарні Полонецького Гордницький працював із перервами на навчання у Парижі до 915 року, коли опинився у Києві. Ця праця значною мірою сформувала світогляд і естетичні критерії Родницького. На довгі роки він залишиться послідовним прихильником філософії Бжозовського, з його модерністською естетикою, своєрідно пострактованим соціалізмом, з його суб'єктивною критикою і розумінням стилю. Через багато років в 1934 році до речниці смерті Бжозовського Рудницькою публікує у часописі «Ми велику статтю мучених непримиренних ідеалів», де подасть глибокий емоційний аналіз філософії і естетики Бжозовського. Таке не залишиться некоміченої в польському середовищі. Карл Коріок подав дуже прихильну рецензію на неї, часописі тихожних ілюстрованих, де зазначить, що одним із Жозовістків, і то найдавнішим, є знаний український поет і критик Михайло Рудницький, письменник серед українців найбільш європейський, який найгарячіше поширює серед свого народу вартості і проблеми західноєвропейської культури. Дружба з Леопольдом, чи як його звали друзі, Польцем, Стафом, тривала довгі роки. Перебуваючи в Парижі, став познайомив Рудницького там з багатьма цікавими людьми, письменниками, художниками, громадськими діячами. Увів в літературні та мистецькі салони. Стафові Рудницький завдячував у певній мірі і своїм стилем вислову іронічно-афористичним. Хоча я підозрюю, що власне тонкий, саркастичний гумор і бачення життя іронічно примруженим оком – і зближували двох літераторів. У 1966 році Михайло Рудницький опублікував вже згадуваний сьогодні спогад Аполлон польської поезії про Стафа. Цей спогад, як на мене, трохи відрізняється від усієї мемуаристики Рудницького. Він більше особистий, тепліший і більше, власне, мемуаристичний, ніж інші спогади Рудницького. Зазвичай передкані історіями, сюжетами, анекдотами і плітками, за якими мало видно самого Рудницького і його справжні емоції. Мене вразила одна фраза, яка вирвалася Рудницькому може і мимоволі через більше ніж 10 років по смерті Стафа. І досі не можу йому вибачити, що його листи нагадували телеграми. Приїжджай, завтра від'їжджаю, приходи зранку. Рудницькому мусило дуже бракувати розмови з Стафом. Тоді ж вийшла друком у Польщі книжка «Листів Стафа» в Крингу літератських приязнів, упередники якої у мови висловлювали подяку Родницькому за допомогу у публікації та коментуванні листів Стафа. Михайло Родницький публікувався у польській пресі і пісніше. Відома його дружба з польськими журналістами Каролем Королюком та Девушем Голендером та іншими – Співпраця з польською єврейською газетою «Хвиля» з часописом «Сигнали». Цікаву характеристику Рудницькому давав редактор сигналів Голендер. В есе «Митців кав'ярні миру» він пише «Найохочість вже сідаю в товаристві критика Рудницького. Рудницький – провідний критик українців, переполений до сьогодні польською культурою. Не лише критик, але також вишуканий поет, дещо класицизуючий шліфувальник вірша». А це його ж коментар до інтерв'ю з Рудницьким, опублікованим у нових часах у 1935 році. Михайло Рудницький має славу злосливого і дотепного публіциста серед своїх. Не треба йому задавати важких питань. Сам компонує всю, всю розмову, підкреслено в злосливих місцях, злосливим блиском в очах. Слова плинуть легко, думка здоганяє думку, жарт іде за жартом. У ті часи Михайло Рудницький зайняв своєрідну і складну роль посередника моста між двома культурами, що, зрештою, зважаючи на політичні та культурні обставини міжвоєнної епохи, було справою непростою і доволі невдячною. Рудницький намагався знайти форму і спосіб діалогу між двома культурами, які стояли в нерівних умовах. Так, зокрема, він взяв участь у підготовці спеціального українського числа часопису «Сигнали» в 1934 році. Згідно із задумом редакторів, це число мало на меті заповнити лакону знані польською публікою літератури своїх найближчих сусідів, яка була для них майже тера інкогніта. Матеріали до видання в основному збирав Карл Пурлюк. До номера увійшли як українські художні твори, так і літературна та мистецька критика і публіцистика. Номер відкривала оглядова стаття товаришей-однодонця Рудницького Святослава Грудинського «Культура антракту». Де серед іншого йшлося про те, що Галичина є своєрідним мостом між всією рештою Україною та Європою, що українська культура тяжіє до Європи та розвивається на той момент у п'ятихвилинному антракті перед Неминучим. Статтю супроводжував коментар редакції, де зазначалося, що випуск є винятково культурною акцією, щоб польське суспільство могло пізнати правду, відчути, як мислить народ, який живе в межах нашої держави, але був спеціально відділений від нас колючим дротом. Серед інших матеріалів була, були вміщені стаття Антонича «Поезія по ту сторону барикади», панорамний огляд української прози Осипа Бутнаровича, де, між іншим, серед письменників, вихованих в європейській атмосфері, органічно нездатних до опрацювання теми в традиційному дусі і стилі названо «Рудницького». Із художніх творів було вміщено українську поезію в польських перекладах «Прозу Стефаника», Чермшини, «Зигмута», «Процишина» та інших. Грудницький в цьому номері викликав неоднозначну реакцію української публіки своїм інтерв'ю «Дорога на захід», яке він дав Святославу Грудинському. Це інтерв'ю містило невеликий огляд сучасної української літератури. Аналіз її розвитку і перспектив, що, на думку української публіки, дуже суб'єктивний і несправедливий, у якому українська література представлена гіршою, ніж вона є насправді. Виразним і непатріотичним негативізмом сприйнятті української літератури обурився часопис «Дзвони», «Донцовський вісник» та інші часописи. Показовує є гостра реакція на виступ Рудницького Леоніда Мосенца, ним в листі до Пеленського. Сьогодні читав інтерв'ю з Рудницьким у «Сигналах». Чи це рік 1934-й яким мішком товкли цього пана, що він таке верзе? Є в нас в Галичині Бедла. Властиво, нічого особливо образливого в цьому інтерв'ю Рудницького не було. Українську публіку розтратував сам негативійський і своєрідний брукотливо зверхній тон обраний Рудницьким. А також виразний суб'єктивізм допору матеріалів. На думку публіки бути речником української літератури у Польщі, Рудицького ніхто не уповноважував і цю роль він окупував не зовсім справедливо. Так, у примітці до українського перекладу однієї з публікацій Голєндера в новому часі, в 1937 році, проскакує зауваження. Та де Голендер, Голіндер, укрилений найкращою волею, знайомився тільки з деякими явищами сучасної української літератури. Про цілість інформувався по неволі зі статей пронагідних співробітників сигналів, хоч, хоч, що хоч і українці через, через своє специфічне наставлення до рідної культури ніяк не надаються на авторитетних об'єктивних інформаторів, натяк на Рудницького. Зрештою, ця скандальна публікація Рудницького не була єдиною в сигналах. Він публікував статтю про Жеромського, Довгий інтерв'ю про, о, о, довге інтерв про о, українську літературну нагороду товариства «Топіш». Публікував свої афоризми, переклади віршів. Принагідним співробітником цього часопису він не був, але публікувався доволі активно. Окрім того, він був автором популярної польськомовної газети «Хвиля», де виступав із статтями на українську темату. З цього приводу наводжу коментар Олега Багана. На жаль, не в кожному творчому епізоді в цьому виданні Рудницький був на висоті, часто вдаючись до перекручень фактів, полемізуючи зі своїми ідевни... ідейними противниками, а той просто звинувачував, кого треба в антисемітизмі, фашизмі, не маючи реальних підстав для таких висновків, що говорить про надмірну амбіційність і моральну безпринциповість в характері критика, який не гребував прийомами політичного доносу. Ну, це можу тільки прокоментувати, що переглядаючи часопис «Хвиля» у пошуках публікації Ледницької зустріла єдину публікацію в числі від 29 січня 1934 року, де подано доволі критичний огляд української літератури. Проте політичних доносів, якщо, звісно, не рахувати доносів що Донцова названо фашистом, там не було. Стаття мала доволі широкий резонанс серед української публіки. Скажімо, Угорин Донцов прокоментував, що автор стверджує передусім, що української літератури нема, а те, що є, те є марне. Та зауважує, що автори, яких Рудницький хвалить у ділі, він же негативно оцінює у хвілі. Проби польсько українського культурного зближення часто натикалися на спротив і укурення. Зокрема, з української сторони. Рудницькому закидали безідейний космополітизм, який публіка ще якось могла терпіти, коли Рудницький говорив про французьку чи англійську літературу. Але у випадку із польською літератури такий космополітизм сприймався в зовсім іншому контексті, навіть як політична та етнічна зрада. Із польської сторони спроби Рудницького сприймалися прихильніше з інтересом і симпатією. Словом, можна констатувати, що незважаючи на певні зусилля, як із польського боку, скажімо, літературні понеділки учителя Рудницького Остапа Ортвіна, який намагався залучати до дискусії та критичних виступів і українських літераторів, зокрема і Михайла Рудницького, спроби редакції сигналів та інші, так і з українського боку, виступи Гординського, Твердохліба, Лепкого, Рудницького. Все ж можемо констатувати, що ідея польсько-українського культурного нерозуміння була на той час хреченою на несприйняття в суспільстві і реалізувалася лише в плані спорадичних приватних контактів. Властиво з самого початку такий підхід був занадто романтичним і утопічним, адже пропонувалося налагоджувати культурні контакти, оминаючи політично-дипломатичні питання. Рудницькому з багатьох причин. Із огляду на його походження, і через його підкреслену аполітично-безсвітовлядну позицію, така ідея імпонувала і навіть могла його захопити. Але ця теорія легко розбивалася об дійсність. У ті часи та й у будь-які інші, у політичне протистояння між двома народами було просто неможливо. Польська і українська культура розвивались у надто нерівних політичних і суспільних умовах. І якщо Гординський говорив про антракт перед неминучим, який відчувався в українській культурі, маючи на увазі під неминучим оптимістичний розвиток в європейському контексті, то в українському суспільстві на тоді антракт перед неминучим сприймався як пауза перед неминучими історичними потрясіннями, пережиттями, яких це суспільство жило. Цього не міг не відчувати і Рудницький. Він, щоправда, зауважував в іронічному есе «Провінція», що українська галицька культура, втративши впливи австрійські та київські, не сприймає польських. Бо політика попсувала все – не читаєте польських книжок, ненавидите всю польську культуру, свідомо заганяючи себе в культурну і святоглядну ізоляцію. У відповідь на сторінках часопису Українські ліський» з'явився анонімний запит, в якому стояло питання – Чим саме сучасна польська література має бути аж так корисною і необхідною для української публіки, та які саме автори можуть бути актуальними і цікавими для українського читача, якщо не зважати, звісно, на класику, засвоєнну галичанами шкільної партії? Рудницький відповів полемічної статтею «Ми і польська література». Рудницький анонімного автора називає «щирим і загонистим юнаком», хоч із тону запиту і манери висловлювання можна припустити, що Автором був хтось із близьких знайомих Рудницького, можливо, навіть редактор українських вістей Олесь Бабій. Рудницький стверджує, що риторика запиту неправильна сама по собі, хоч і ілюструє виразно настрої у суспільстві. «Жодна із світових літератур не може мати творів цікавих з огляду на нашу актуальність», як писав анонімний противник Рудницького. І що польська література, оскільки вона не ізольована та розвивається в європейському контексті, Може бути зручним мостом для ідей, аби вони проникали в українське суспільство. Сам Лудницький намагався дотримуватися ним постульованих принципів. Активно перекладав польських письменників, відгукувався рецензіями на будь-яку польську культурну подію, варту уваги. Скажімо, в ділі регулярно оглядав не лише українське театральне життя, а й польське, майже у кожному числі. У його відгуках і рецензіях мова йде про театр ріжно ріжнородностей чи кіномарисенька в перемішку з відгуками про українське культурне життя. Частково рація в цьому була. Це був спосіб уводити в український культурний обіг здобутки інших культур. Проте гостро відчувався брак природного повнокровного діалогу, для якого необхідна активна участь обох сторін. Такого діалогу практично не було бо його тоді у пропонованому Рудницькім і його додумцями форматі просто не могло бути. Це викликало розчарування, роздратування. Так, коли варшавський літератор Возімі Шпєтшак, прихильний до української літератури, доволі добре знайомий обізнаний в рецензії на польський переклад Роману Самчука-Волинь, здійснений Тадеушем Гулєндером, принагідно підняв питання польсько-українських літературних стосунків, Згадуючи при тім і родницького, який інформував польську літературну публіку про стан і здобутки української літератури, то Рудницький несподівано різко зреагував на комплімент, буркнувши. За 20 років не знайшлося між польськими письменниками, критиками та журналістами жодного, який з власної цікавості чи спочування громадського обов'язку стежив би за українською літературою. Виміна думок між двома особами, одна з яких не знає мови і літератури іншої, а хоча саме про ту літературу розмовляти, не може бути ані довга, ані цікава, ані корисна. Проте, як би не було, контакти з польською літературою у Рудницького не переривалися ніколи. Пізніше, в іншу епоху, за часів радянської влади, Рудницький займається перекладом з польської, редагує тритомний польсько-український «Словник» пише спогади про польських письменників. На сторінках його мемуарів письменники з Полицька, ненаписані новери, непередбачені зустрічі, виникають колоритні постаті Ортвіна, Владислава Реймонта, та Тодеуша Боя-Желенського та інших письменників. Поляки, які відвідували його у Львові в ті часи, говорили про мости пам'яті та порозуміння, а славіст Мар'ян Якубець, характеризуючи його творчість, констатував, що всією своєю багатою та різнорідною діяльністю, провадженою в умовах загострення в року національних стосунків, зумів Рудницький зберегти гідний спокій і розуміння іншої сторони. Сучасні українські дослідники – Оксана Веретюк, Наталя Кучма, Світлана Кравченко, Ростислав Радишевський та інші – Аналізуючи тему польсько українських літературних стосунків, не можуть обинути його активної діяльності, говорячи про Водницького, як можливісті врівноваженої розмови на професійному рівні, як місток між культурами двома народів, чи арка над однією європейською, як писала Оксана Веретюк. Отже, я б радше сказала, що це було намагання побудувати культурну арку над політикою і історією. Спроба оцінена аж із далекої перспективи. Дуже дякую. Будь ласка, може їх показати? Я просто, я... може, трошки доповнити, зрозуміти діяльність Михайла Рудницького. Я хочу нагадати таку історію, може, всі знають, а якщо знають, то просто відсвіжать у пам'яті, що одного разу син реко-католіцького священника Іван Рудницький, будучи у нього, побачив молоду синистерічну дівчину, чорненьку, зваблю, звит, небабливу е, е, е, е, і запокався. Він в неї воробів. Це була Іда е, е, Шпігель, дочка, юдейка. І, звичайно, про якесь одруження зразу не могло бути мови, бо Іван Дурницький син рекокатолицького священника, а та там дочка євреїв. І 10 років ні вона не виходила заміж, ні він не одружувався, через 10 років все-таки, коли там батьки був відійшли більшість зі світу, вони одружилися, і в них народилося п'ятеро тих дітей, ця п'ятірня Грона, яка дуже велику користь України. Значить, серед них, просто нагадаю, Володимир був нотарем, менш відомий нотаріусом, Антін був композитом, потім працювали О, за кордоном. – Після музику до дітей довго? – Так. Та. Чотири сини і так, ну от, потім Милена Рудницька, це знаменита наша керівничка Союзу України, яка вивела Союз Українок на міжнародний рівень. Ввела у цей, до речі, її син Лисяк, Іван Лесяк Рудницький, знаменитий прекрасний історик. Знаєте, історичні се в двох томах вийшли у нас у нас. Потім Іван Керден, Рудницький, псевдонім. Журналіст, редактор діла, друг, е, е, друг нашого, ну всіх наших Донцова, інших, який нормально дуже був кореспондентом багатьох видань в Європі, дуже він наші, ну, тобто нашої чисто про українську позицію. Ну і маємо Михайла Рудницького, який такий був контроверсійний вчений. В нього то людейство може найбільш так пробивалося, найбільш гостро. Ну no, і це, по він є європейського світу. Світу. Він хотів, щоб українська література була дійсно на європейському рівні, хоч таке визнання європейське було важко досягнути, бо ми ж не мали своєї держави. Ось це перше, що я хотів сказати. Тобто ми в особі той п'ятільного грони маємо дуже визначних людей, і ми вдячні і долі, що в нас такі люди були. І це все світі, що наше духовно-інтелектуальне поле нашого українства дуже сильне і воно може приваблювати. Людей таких різних поглядів, різних націй і різних орієнтацій. Це перше. Друге, ми прослухали нашу пані прелегентку тільки в одному ратурсі як науковця. Але хочу сказати, що пані Софія є чудова поетеса. Я це хочу відзначити, я маю нагоду про це сказати. Ще у 85-му році. Значит, мені її тітка Марія світлої пам'яті Марія Андріївна Вальо розказала про соломійку, що вона вже вісім років пеще дуже гарні вірші. Я журнал України написав перші колосочки Софії Ковурт, до перемогу і було натруковано чотири вірші. Це ще 85-й рік, дуже гарні вірші. Ось така в нас ще молода, можете подивитися. Але і далі дуже. Петря, вона й дочерня стара. А я не кажу, але дивіться. Потім, але звідував тиражі, були кого там 1190, сільські тисяч. Далі журнал Піонер, я через, через рік дав. Знову я дав перемогу чарівні слова і «пензлик». пензлик. І от на своїй сестричкою Любові можете подивитися на цю лігентку. Ну і в 1987 році знову добірка була, була значить Софійка. Софії. До речі, я коли виступав всякі творчі зустрічі, завжди читав, розказував про Софійку, як поетесу, і читав вірші, «Весна» чи «Сала річку», то «Косичку» і так, якось Але дивіться, я почав один вірш, щоб ви знали, який це гарний, кожен рядок – ця поезія, водограю. І на цьому закінчую. На арфі водограю, сонце грає, дзвінки акорди, райдужні пливуть, проміння, струмені перемоги. Проміння струмені перебирає, і вітерці танкнокрух ведуть. А водограй у небо заглядає, йому дарує пепла голубі. Вони я іскряться, і увесь літають, сміється сонце, в їх ясній габі. Це і поезія гарна за 10 років. Так я не знаю, чи Софійка далі пише чи ні. Я просто не знаю, але бачите, але вона мала вроджений дар, і, мабуть, не треба його занебувати. І з я закінчую таку пізнавальну екскурсію. Хто хоче, може ще подивитися іншу, іншу грань. А то що таке? То це вона якось піщатила віз так, втомлена, о, втомлена вулиця. Бачите, які потишна, втомлена вулиця, вулиця втомлена, пилюкою укрита, машинами зіджена, ще й ногами збита, втомлено моргає, твої вікна очі, гастук засинають, серед пітьмі ночі, гамір вже змовкає, стихають машини, спати всі лягають, скоро й ти спочинеш, а вранці пробудися в не то за скоро знов залютишся, машин потоком криєшся. Так, а а зранку аж до вечора будеш гуманіти, а зараз вже тобі пора, вулиця спочати. Це 85-й рік, це 8 років. 8 років. Дякую дуже. Професор Гнатюк. Це тепер вже наукова дискусія. У мене питання, я потім теж в обговоренні буду говорити, але у мене питання ну, до вашої власної доповіді. Чи можна так однозначно говорити, як Ви говорите, про те, що Рудницький прийшов до літератури через польську культуру? Е, я вам скажу чому. Е, тому що <кій> в свій час ми проводили таку конференцію у Підгайцях, бо він у Підгайцях, ви знаєте, там народився. Ну і там були ще ті, хто пам'ятали, ну, бо він там довго, здається, не жив, там у цій родині батько справді був український інтелігент, який okay. ну, стосунок до видань українських і так далі, а згадаємо, він, здається, 89-го року народження, mm -hmm. 889-го, так, бо я добре пам'ятаю, коли був похорон, його ми вибирали місце на Личаківському цвинтарі, але не про те. Чи можна так однозначно трактувати, що він прийшов до літератури через польську культуру? Я ще й ці питання став, що е мені здається, що особливо у його і в цих літературознавчих працях, і особливо у мемуарах, про які я теж маю свою думку, я думаю, що він Дуже багато там понавидумував. Я признаюся вам, що я, будучи студентом другого чи третього курсу, дозволив собі написати рецензію на його не написані новели, здається, так перша книжка називалася. Але... Ну, але одна з тих книжок, і вона десь би тепер знайти її. І я собі дозволив про професора Отже, в мене таке питання. Як ви на це дивитесь? Ми, можу сказати та, так, що Рудницький з самого початку писав вірші українською мовою, і вони публікувалися свого часу в луковинських журналах. Але я мала на увазі, власне, становлення його як науковця, як літератора, бо все-таки, як на мене, то поет, то є тільки одна з його іпостаси, і не найважливіша. А публікації, які були, не були в 905-906 роках навіть. Але це були тільки окремі вірші, які публікувалися, і які, я думаю, що Роницький сам їм великого значення не, не давав. А в цей час він активно писав пізніше, він активно писав вірші польської мови, які ніде не опублікував. Отже, ваша думка. Думаю, що, може, аж так категорично, що в літературу ні, в літературознавство. Так, а в Дякую, будь ласка. Я тільки додам, що я вибачаюся. Я забув про батька Рудницького Івана Рудницького. Він 50 років помер і така дурною смертю. Він пішов в лазню куп... митися і десь шкал... у ногу залізла скалка. І... А його найкращий друг був лікар, найзнаменитіший величині, найкращий друг. І, ця... і почався на ринку, почало зараження крові. І закінчив тим, що він дуже скоро помер. І він каже, перед смертю, друга, що ти за друг, що, що ти таке допустив, вже ти не знав, що я можу померти. Ну це все. Цікаво. В когось є ще питання? Оля. Наскільки я розумію, це ця спина якоїсь більшої роботи, ця стаття. Чи досліджуєте ви контакти з єврейськими літераторами чи журналами Ну, контакти були, навіть якщо вважати, що цей журнал «Хвілля» — це був полсь, єврейська газета, і людського вважають навіть співробітним хоча я таких підтверджень наразі не знайшла документальних. Перекладав вірші єврейських поетів, але особливих контактів в нього не було з єврейською громадою. «Хвілля» поранна Анімецькі контакти якісь? Він знав німецьку мову, але особливих, ну просто деякі переклади німецьких творів. Особисто нікого з німецьких, наскільки я знаю, нікого з німецьких письменників він не знав, не мав з ними таких контактів тісніших. І не публікувався, наскільки я знаю в німецьких часописах. Ну, за німців він переховувався, бо, тож то ж річ відома, що. Під час Другої світової війни. Не пильнували в тому, музею. в комарному, здається, так? І він з Біляєвим написав, такий паскель, проти українського тазану державництві. Але Кентрин, його брат. Багато спростого. Я кажу, що йому просто підписали. Він сам признавався тільки до розділу про розстріл польських професорів. тоді Казав, що решта писав не він. Так, в приватних контактах. І це його брат Кентрин. Якщо немає питання Віктора Мартинівка, тоді я поставлю, а якщо є, то... Я би хотів запитати, чи можна на прикладі Рудницького, на особистому прикладі, бачити динаміку змін українсько-польських культурних стосунків от, перед Першою світовою війною, потім протягом цього міжнародного ХХ векця? Моє враження, що динаміки змін Рудницький не застав, що динаміка змін є аж тепер. А контакти були, кажу, що це були спорадичні, приватні контакти. Дуже добре, але не систематичні, і не, не мали якоїсь загальної тенденції. Ні, в, ні перед Першою світовою війною, ні після неї, ні в міжвоєнні роки, ні в радянській часто то вони були систематичні контакти. Ну от той згадуваний вами П'єштак, то, то дуже поважний, я знаю його цю роботу, він каже, що навіть Після австрійського, коли Австрія розпалася, то ну, українсько-австрійські контакти залишалися, і це справді так було, бо до Відня був притягальна така сила. Навпаки польсько українські очевидно, не були з тих причин, що поляки ставилися ну, зверхньо, вони, як відомо, вважали, що то є бидло, то нема з ким говорити і таке інше. Очевидно, це... Мало значення. А Рудницький, я так думаю, що він зумів з ними знайти контакт через своє етнічне, і не тільки етнічне положення. А яке ще положення? Він був дуже добрий такий, він умів кожному догадати. Я так думаю. А ви вже самі скажіть. Тоді, в продовження цього, я таке питання маю. Значить, Рудницький... Якщо говорити, зокрема, про 39-й рік перша радянська окупація, потім про німецьку окупацію і потім вже про 70-річну окупацію радянську. Рудницький співпрацював в газеті «Діло» ну і з іншими теж співпрацював. У 39-му році, коли приходять перші, перші совєти, він співпрацює з ними. Зокрема, як член колегії газети «Вільна Україна». Так? Тоді приходять німці, він співпрацює з Ні, німцями, але він таки не, не але ж він брав активну участь. Ні, нічого він не він ховався. Може, може, може він десь другував щось, але що він потім мусив ховатися, бо як дізналися, що він, то його мама лікар. Добре, тоді напрошується інший висновок Рудницький, як е, ну і його стосунки з е, совітизмом. Тобто, от, е, ну. В її доповіді менше було про радянський період, все-таки більше про міжвоєнний, і, напевно, що для цього є очевидно більші підстави, які диктує матеріал. Але, е, от, власне кажучи, про, про Родницького-Радянського, тому що, насправді, це, напевно, найбільш такий драматичний поворот, або не драматичний, ну, для нас драматичний поворот, тому що от, контраст е, у сприйнятті Родницького-Міжвоєнного і Родницького-Радянського, він є досить сильний. Не, не скажу, що він там вражаючий, але він досить сильний. І як, як це пояснити, так? І ну, ти сказала про те, що мало контактів було з поляками в Радянському Союзі, але все-таки все-таки він їх мав, ці контакти, тому що він був членом, першим членом товариства за повернення на, батьків, на батьківщину. Mm -hmm. Таке було державою ініційоване з, з, з, для, для контактів з, закордон, з закордонними українцями і не тільки українцями. Ордницький мав можливість виїжджати за кордон, в тому числі і до Варшави, досить часто. До нього приїжджали, до його відвідували, до нього приїжджали, він мав можливість листуватися із за, -за, -за, -за кордоном. Так що якісь контакти він мав, але просто ті контакти не були систематичними. А от стосовно стосовно от, реалізації через польську культуру, то Можна вважати взагалі, і порівнюючи це із тим, з реалізацією вже в Радянському Союзі про ну таку, як би це сказати, спроможність до співпраці, спроможність до бачення, тобто ну, чи є межа між тим, що людина просто вміє бачити іншими очима, очима поліка, очима українця, очима, поета, очима прозаїка і так далі, а і, і, і також між, от, межа між цим і між вже таким зовсім. Скажімо так, ну я розумію, Тобто, я так вважаю, що якесь такі нотки колаборанства в Родницького були завжди. В радянський період, особливо після того, як після 47-му році на нього була організована справжня травля, і він фактично чудом не опинився десь десь в Сибіру то він вже не воював з радянською владою взагалі, не сперечався з нею і після того найменше виступів в нього було будь-яке. І про польську літературу теж. Але з другого боку, я вважаю, що в міжвоєнний період Рудницький свідомо не хотів іти ем, переключатися на, на польську пресу і робитися польським журналістом чи польським літератором. Це був свідомий вибір, що він такий український журналіст. Угу. Тому, може, є багато причин. Не тому, що його поляки не приймали. Він, його, я думаю, що якби він подався в польську культуру, його б прийняли. Але це був свідомий вибір. Угу. Може, я тоді так, так або якщо ви маєте питання, будь ласка, хоча я... Маєте питання, просто коли вже зайшлося про впливи що робітського і культури французької, бо для мене це виявилося дуже цікаво, оскільки справді людина українець і що називається на французьких теренах. І чи відчувався цей вплив? Скажімо, так, от навіть на його бачення, можливо, літератури польської, літератури української, тому що навіть ця ваша зазначена наприклад, дотепність або навіть властивість. Це трошки співвідноситься з таким типово-французьким плезантері, тобто такий жарт, протеп, гостротерозама. І ще, якщо говорити взагалі про французьку, юдейську, ну, німецьку, там під питання культуру, от як впливає на польсько-українські взаєміни, те, коли це осмислюється, скажімо так, на трошки інші арені. Тобто, розумієте, коли до цього долучається не супер польсько-український контекст, а от інші, більш нейтральні. Можливо, що від цього культури. Ну, Рудницький власне, відрізнявся від інших українських літераторів тим, що він, маючи можливість навчатися деякий час в Парижі, а деякий час в Лондоні, і працювати там, то він не був ізольований від світової літератури, від світової культури. І тому він сприймав і українську, і польську культуру дещо в іншому ракурсі, в іншому баченні міг порівнювати, власне, постійно порівнював. Українську і польську літературу порівнював з іншими, з французькою, з англійською, з німецькою, з шведською. Це був такий космополіт, який, для якого фактично була відкрита вся європейська література, принаймні, тих часів, коли він там був. Виходить, що легше було знайти порозуміння на Так, може, частково, тому йому й було легше. Він популяржував Мезмазеку, тих авторів, як французький і інші, перекладав, писали, перекладав якщо немає питання. Ще є ну, не питання, а репліку. Ну, наскільки... ну, чи не був Рудницьким таким ідеалістом свого часу? Тому що, наприклад, пишучи про театр, він завжди намагається поставити в зразок французькі зразки. І той самий Бабій, той самий Григор Лужницький, йому реально повертають його на землю. Ти подивіться, що реально ми маємо, що нам в Париж, як в нас тут реально свої проблеми. Але Рудницький, власне, якось так дуже, я би навіть сказав, досить цинічно на це відповідальний, казав, що є до чого прагнути, і те, що реально мене не хвилює. Це якийсь такий ідеалів. Чи ви це відчуваєте? Це такий Рудницького, бо якщо може бути цинічний ідеаліст, то це, не буде Рудницький. Правильно. Так, інакше він би не перекладав Гамліта і не ставлено на українській сцені, якби так справді таке було. Так, ну, якщо так, то я тоді. Я хотів би на кількох питаннях. Я не знаю, що я зумів їх так якось систематизувати, але почну з того, що з яка культура була власне, для нього основна. Мені здається, що нам треба вернутися на початок, десь 905, рік, тоді, коли виникала в нас молода муза, та я тут. Мабуть, серед нас один із трьох, хто особисто зустрічався з Рудницьким, розмовляв з ним, може навіть більше, ніж от, Михайло Іванович його знає як студент. Я працював тоді у, у журналі «Жовтень», він часто приходив до нас зі своїми творами. Так? і ну, Що він говорив, то я скажу пізніше. Отже, його вибір української літератури, очевидно, був обдуманий, так? був свідомий і почався він із, самої рані, із ранньої його юності. Тому що коли Рудницький, коли виникла у, у нас молода муза, це 906 рік, так? а якщо 89, візьміть, скільки у Рудницькому було років? 89-905, 17 років. Так? то він власне, ну, не як член молодої музи не міг бути, він ще тоді письменник, так, але він дуже до них горнувся. І, власне, цей Петро Карманський, коли писав свої спогади про молоду музу, тобі він йому цілий розділ присвятив. І цікаво, що саме тоді, кажуть, що навіть Франк Озаровів його назвали Мефістофелем. Так, в нього лодка бурідка така Хістофелівська, так, але не за тільки за а його за власний їдкий трошечки такий, ну, тон його і, і нещадність у критичних судженнях. Так що тут вона почалася ще тоді, коли він з пелюшок тільки виходив. Такий вже в нього характер, <кій> такий характер вже був. Що стосується, скажімо, його позиції між... А ні. Так що він одразу зв'язав себе все-таки з українським середовищем, з українською літературою. Далі то про це мало пишуть, але в 19-му чи 19-му роках, чи 20-му, він був у Києві. І він працював разом із Зеровим. Про це ніхто не, не писав. Так, і... Це, а, це хтось пройшло десь, але це... Так, пройшло, але я так дуже... А він не міг, не міг про це писати пізніше, тому що неокласики тоді не були в моді, ну, тобто не те, то, що в моді, а були заборонені. От, і це ж така. І знайдено недавно його цілий цикл віршів того періоду. І що теж один штришок власне, до світогляду, він вже був у Львові і просив десь так з зеро, чи можна було б ці вірші надрукувати. Оджеро відповів такої йому таким певним, що ваші вірші є щось там я, українське сало і японський е, ком, комфорт, так? Ось таке Сілянка, ваша страшна мішанина. Е, так, мішанина, власне. Ну і виходить, що все ж таки він мав контакти з українським, а не тільки із поляками тоді. Це дуже вагомий аргумент. А щодо погляду, світогляду, то він тоді казав, що якщо якась стаття буде потрібна, так то я можу, можу власне підкреслити акцент соціальний. Так, соціальний акцент, це було можна сказати всупереч його концепції, що в літературу основну роль відіграє форма, а не відіграє зміст. От, не відіграє якісь ідеї, не відіграє світогляд. От. І, власне, 20-30 років, ця проблема світогляду і біз світоглядності, мені здається, що була таким стрижним розмежуванням між між, по-перше, націоналістами, по-друге, між католицькою критикою, ну і навіть між комуністичною. Ці вони в першу чергу ставили основний наголос на світогляд, а він ставив на форму. От між ідеєю формою для нього була форма основна, він вважав, що світогляд не тільки а не тільки не потрібний письменник, а він шкідливий для нього. Ну, тут він загонисто казав, що читайте Гетти, читайте значить, Шекспіра, він завжди підкреслив Шекспіра, а так ви побачите, що там немає ніяких іде. Ну, Звісно, ми з таким трактуванням погодитися не можемо, але тим не менше він це вважав. Тепер далі. Візьміть його від між ідеєю формою, це формулюється як теоретично, а в другій книжці 36-го року, від мирного дріду до хвильового, це вже тримання матеріал української літератури. Він говорить, що не було у нас в нас українській літературі такого письменника, який би міг стати в рівень з європейським. Він був тільки для одного Шевченка. Але Шевченків, це майже цитата, Шевченко, справжній вел, справжній вельми Шевченку ми дізнаємося тільки для того. Після того, коли ним займуться зарубіжні ученики. типу Грабовича. Ну, типо Так, отже, для нього це не було. Щодо Франка, Щодо Франка, не став ні поетом, ні прозаїком, ні дослідником. Усьому йому ні літературознавцем справжнього, у всьому йому завадило те, що він не любив систематично. Ну, не систематично, ні, це я неправильно сказав, не любив шліфувати свої так. твори. Не любив шліфувати свої твори. От, раз не любив твори, значить він все робив швидко дуже і значить, інтерес до нього вже більше такого, якось, щоб він довертати, хоча ми маємо, так, якісь, маємо звичайно, якісь приклади того, що, він, що, що Франко звичайно повертався до своїх творів і не раз повертався, візьміть його навіть, ну, Переклади, не тільки переклади, але й поеми, там дуже багато було навіть Фауса. Фауста», Фауста і інші, ви бачите, що, що, що це зовсім не так. І, очевидно, це була якоюсь основною ну, причиною цих їх суперечок, суперечок між ними і такі інші. Ну, треба сказати, що на той час така позиція в певному розумінні мала сенс через те, що були дуже категоричними і політизованими інші, і, ну, інші групи, які мали інші і, політичні ідеологічні орієнтації. Всі ті, які я назвав і комуністичні, і релігійні, і таку, християнська, і інші. А для нього візьміть на зустріч, злотижневих на зустріч, який був такий поза. Позаполітичний ми сьогодні бачимо, що там справді вводить нас у якусь атмосферу європейських таких естетичних суджень, концепцій і, і так далі. Тому вони могли собі написати, скажімо, і про Венниченка, і про Архипенка, коли інші про це зовсім не робили, або робили так, як Маленюк зовсім збештав. Не збертоло і сказав, що там немає ніякого національного начала. Це справді так не було. Вони давали зовсім інші речі. І, і власне, це було те, що він, так би мовити, він стирав, стирав чорнобілі, чорнобілі ті, ті, ті, ті, ті, кольори, і шукав між ними перехідних. Перехідних, який зламав. Це було дуже важливо на, на, на той час, звичайно. От, і те, що ну, щодо позиції, ідеї і форми, скажімо, світогляд, то найбільш такий яскравий вияв, то може ми не згадали цього, а може воно висинати, ну, може і не згадувати. А та дискусія, що повинен письменник мати світогляд, яка була в 1934 році. Треба сказати, що майже ніхто не підтримав Рубницького, що письменникові письменник не повинен мати світогляд. Але водночас були зроблені великі корекції щодо погляду Миколи Гнатешака, що письменнику дуже потрібний світогляд. От особливо, мені здається нерозумніша була і найбільш така була позиція Антонича, який казав про світосприйняття, світосприйняття. Письменницьке світосприйняття – це щось, може, більше, ніж світогляд. Світогляд, як для громадянина, важливість світосприйняття – це вже... Це вже включає в себе момент естетичний, от, який переломлює політичний світогляд, і моральний світогляд, філософський світогляд уже в певному якомусь, певному якомусь іншому русі. І мені здається, що з цього треба з цього треба, власне, виходити. Про цю статтю Україна, це що була надрукована у журналі Ми Європа і Ми так. То вони бідкалися, вони замовили йому засту, а потім вже казали, більше ми йому се замовляти не будемо, тому що не відповідала їхні, їхнім позиціям, їхні позиції, їхньому погляду на літературу, так але зробити нічого не могли, бо замовили. Ось і таке. Але це для нас дає великий матеріал про нього. Тепер щодо що того, коли прийшов 39 році. Цар влада, звичайно, виступив проти нього дуже цурковський. Його спілку не хотіли прийняти, а коли приймали цю спілку, то приїхав сюди Олександр Корнійчук. От, і він сказав, а вас ми приймемо. Вийняв того ж цурковського книжку, там було написано «Україна, понад все». Так, ми знаємо сьогодні цей лозунг так, із е, п'ятого каналу, е, так, покринувся по все, і каже, а чим вам це нагадує, що? Ну, всі зрозуміли, що е, Дольщин і Бираліс це нагадує, так? Дочі, дочі, дочі, так, ну нічого, але ми вам, каже, вашої книжки від Мирного до Хвильового не подаруємо, не забудемо. Правда, вони забули її, довгий час вони її забули на довгий час, аж до 1946 року. І, так, і, власне, тоді було йому добре. Що стосується, він не сказано, але вже в 1946 році його виключили із спілки письменників. Ну, Розповідають такий анекдот. Не знаю, чи анекдот, але, мабуть, це була рація, мабуть, так було. Михайло Іванович тоді, мабуть, не був у університеті. Це я із, із, із слів Івана Ксентівича Денисюка скажу, професорів Львівського університету, коли критикували його за націоналізм, то той час який націоналізм міг бути в ми вже всі зараз переконалися, так? коли виступав він про цей, бо він сказав колись таке. Це залишок. Так. Партіність літератур, яка може бути партіність літератури, має, має, має бути безпартіність. І він якийсь такий назвав, хто має? Прийти з із обласного, із кому партії, чи що значить? От таке щось він сказав. Ясно, що на другій вже бінь, лекції більше в університеті. Більше в університеті він вже лекції, лекції не читав. Він тільки міг керувати дипломними роботами. Так. Але м, йому устроїли побоїще, викликали, і він мусив казати так, я був націоналістом і так далі, і таке інше. А чому? Бо я коли був в Англії, то я слухав, чи Франції, то я слухав не Плеханова, а я слухав Брексона. Це, Ось, це і залишки мого пожежного націоналізму. І був, аж це було так, знаєте, потім зняли з нього, після тої його книжки. Ну, вже, хто є з них, хто. Що писали? Очевидно, що писали. Бо Карменському так само -то писали про Ватіка. Викликав в обком, сказали, пишіть про Ватикан, він сів за літературу, почав наші шукати. Та, та нам не це потрібно. І зробили йому книжку, зробили журналісти. Потім один з них покарюв, все-таки був Михайло Флешман. Я його добре пам'ятаю, бо я працював у «Ленській молоді» газеті разом з ним. Він потім переїхав десь, десь аж в Австралію і написав цілі статті про те, що він писав цю статтю про Ватикан. О, так саме, очевидно, було таке саме, мабуть, було із Михайлом Рудницьким. А загалом він приходив у журнал Жовтий, де я пізніше працював, і казав, що тут ви тут робите? Скільки вас діє? Десять чоловік, одинадцять, нас було троє, ми робили. Е а за діло, ікона на кожен день виходило, у вас виходить раз на місяць, так? Що у вас за граматика? Спросіть мене, я вам безплатно значить, відредагую мову. Кова у вас мова, так? Ну. Що тут було казати? Ну, мова у нас була, я знаю, така, як була, як всіх, але з другого боку їх треба було дуже, досить, досить правити було також. Що ви пишете? Що ви пишете про літературу? А що ви? Шекспіра в оригіналі читали? Не читали, значить, ну, от, то був такий чоловік, він так писав. От, але ті всі три, там, ми, його письменників зблизька і от е, ненаписані не новені, не зустрічі. І ще там одна така була про сюжет до про Антони, що написано про котика, так я сам знаєте, пам'ятайте. Дайте мені сюжет, я, я напишу новелу. Дайте мені сюжет, я напишу новелу. Ну, е, сюжети він так шукав, а коли подивитися уважно, то деякі оці е, місця там є такі, ну, ніби анекдоти про письменниць, то вони просто взяті із 30-х років із тих, де що перероблено, де що ні, але мушу сказати, що. Це може підтвердити, міг би підтвердити Богдан Горень, який до нього часто тоді ходив, як і до якого, що він мав звичку тримати в собі завжди блокнотик. І завлів в той блокноти все, що він записував. Тому говорити повністю, що все відомо, ну, не буде правильно. І так, воно, очевидно, було трошки так, переформовано. А насправді, він любився записувати і тому, він навіть казав, кого він то навчився, я не пам'ятаю зараз, так? але те, що він записував це — факт. це факт. І тому можна з певною мірою достовірності твердити, що документальна основа у цих його спогадах безперечно є. Але одного разу він написав для Книжки своєї, але перед тим подавав журнал такий невеличкий спогад про Галана. Ну і там він написав так, як Галан був. Він приїздив, що то ви то написали. Там не такого, там борця проти релігії, проти божазного ладу, так. Він каже, добре, я напишу. Приніс на другий раз, що щось інше. Бо він казав, я як критик, як... Журналіст, як той, хто пише, я залежний від споживача, від читача, від того, хто мене читає. Отака така була філософія, і та філософія себе якось, себе якось виправдовувала. Ну, так в нього, таке в нього було. На останнє, ось як, як людина, як особистість, ніколи на що він не скаржився. Я пам'ятаю, в останні десь ці дні, він помер в 75-му році, десь 73-й, 4-й, я питав, як... Як ваше здоров'я, як почуваєте себе? Так? Я знаю, бо ми з ним, оскільки він приходив, я писав так, як і Михайло Іваншко я писав рецензію на його одну книжку з погодою, нічого не казав мені, чи я читав Шекспіра в оригіналі, чи ні. Але подякував мені, сказав та позичив мені на якийсь час Архипенка. Ну і Архипенка такий був альбом. Бо він його там дуже гарною перемогою. Для мене це було нове, бо ми не знали Архепенка. так. А минуло п'ять днів він дзвонить. Принесіть мені, поверніть мені Архіпенка. Ясно, що я повернув. І таке, хоча міг собі залишити, я думав. Чоловік ось такий такий, бо він казав: Мене нічого не болить. Ось це була його фраза. Мене нічого не болить. І так нічого не болівши, він відійшов. От. І в того, хто його слухав, я слухав, не слухав його лекції, бо він вже не читав, та й потім я ж не вчився в університеті львівському, але ті публічні лекції, які він слухав, вони були надзвичайно цікаві. Вони були цікаві тим, що це були суцільні каламбури. Імпровізація. Суцільна імпровізація може бути логічна. Так? Це була справді імпровізація, але це була і, така була сумбурна імпровізація. Тобто одна теза, дуже дотепна. За, е, далі на, на зміну її приходила друга теза абсолютно прозалежного змісту. <ріст> так. Це, це правда так, я не кажу, що це. Я собі хотів вловити собі нитку. Нитку його розповіді, логіку якусь. Так? А там була вся алогічність. <гум> Але це приваблювало, розумієте? Це якось так притягало і так хотілося дуже його читати, так само, слухати так само, як, як і читати. Тому всі, хто пам'ятає його, бачить, він завжди мусить залишитися, як людина, надзвичайно колоритна. І як людина така, яка була, так мовити, стимулом, яка щось. Рухала, яка збивала людей різних от в таких понят якихось своїх суперечних поглядах, але для того, щоб винести свій, своє власне враження, ну от, і це сприяло якомусь так розвитку літератури, якомусь руху вперед, якийсь якомусь прогресові. Це це був рунецький. От такий був. Я дуже дякую е, нашій Софії, <суфісті>, яка зробила надзвичайно розумну. Продуману, таку ну, логічну доповідь і дуже легку для сприймання. Доповідь, яку треба надрукувати. Це дуже дуже важливо. Так. Вона звичайно дає. Вона захоплює один якийсь фрагмент, так би мати з того цілого. Але фронт дуже важливий дає дуже таке об'єктивне уявлення про це. Я думаю, що такі очевидно не про людей такого плану, очевидно, і про інших треба писати в такому легкій манері, а не обов'язково, як пишуть, ми пишемо професор. Російське академічний. Це це дуже, дуже для нас для нас думаю, для читач я вам дякую. Знову Ну, так, і Микола Вінницький не зовсім академічний теж на поєднання науково-академічній працювання, я стараюся читати. Якщо можна, я кілька слів хотів би сказати. Ну, перш за все, ми тут зібралися, я так розумію, для обговорення серйозної доповіді, яку зробила Софія. І справді, це дуже ну так логічно, переконливо, і справді, легкий для сприймання Текст. Ну, я так розумію, що це частина якоїсь роботи ну, більшої ну, і, і очевидно, це так. А ми вже за неї. що це що дуже добре, що тут зібралися люди. Я коли почув, бо я не знав про те, що пане керовнику, я не знав, що буде. Це, у нас... це добре, що я маю... У вас електронна пошта не працює. Тому не працює, не працює, добре. Так от. а тепер про саму особу Рудницького. Ну, Микола Микола вже тут говорив. Це справді вже він, коли був в поважному такому віці, і як тих письменників ну, посилали виступати, і його послали в дитячий садок. Ну і Михайло Рудницький і дитячий садок, а він під паху, так як він ходив, під паху зібрав газети і. Дорогі діти, чи ваша вихователька вміє Шекспіра по-англійськи читати? Це було в дитячому садку, до речі. Це не було так. Ну, але це е, такий жарт, а друге, тут йшлося вже про кедрина Рудницького його брата. Так був. Так, так, так сталося, так він справді до, до сотні дожив, я не знаю, чи точно сотня, але так сталося, що один раз, я один раз був в Америці більше, зрозуміло, і більше зрозумілої не буду, бо то навряд чи така нагода попаде, але була така зустріч у Науковому товаристві Шевченка, а потім була з тими, що в редакції «Свободи» американська газета «Свобода», як вони її називають «Свобода», вона <кій>, тоді виходила, Кедрин Рудницький там був, ну, е е е е працівник е тої газети. Я не можу е згадати всі е е зміст розмов тих, які були, але якось, бо я не один був, там з Ільвова нас троє було, і виникло питання про Михайла Рудницького, який справді вчив, ну, як він вчив мене? Він мене не вчив, бо він лекції тоді не читав. І Кедрин Рудницький, оце це я добре пам'ятаю, що він так дуже якось ну, легковажно про свого брата відгукнувся. Я не знаю, бо той вже був той вже помер тоді був, ну Михайло Рудницький. Але Кедрин Рудницький з чим то пов'язано, я не, не, не можу, бо то не було такої нагоди, щоб докладно про це поговорити. Але Йдеться про те, що справді такі постаті вони потребують сьогодні такого глибокого осмислення. От було, ну, я пригадую тоді, бо я тоді як декан організовував цю 100 від народження Рудницького. Це було в 89-му році, ми виїжджали туди в Підгайці, в Бережанах була та зустріч. Але тоді не було такої серйозної, ґрунтовної розмови про ці його, я би сказав, швидше всього, есеї, ніж про такі, ну, як кажуть, як це ви кажете, академічне літературознавство, де є, ну, зі своїми приписами і так далі, і так далі. У мене виникло таке питання, бо я був лаборантом на кафедрі української літератури, коли Михайло Рудницький, він тоді з'являвся тільки на державні іспити, і він хтось там, чи він керував, чи не керував тими дипломними роботами, але завжди він мав дипломні роботи, і приходив на державні іспити. І от я, пам'ятаю, коли в 308-й теперішній аудиторії був державний іспит, головою комісії був покійний царство йому небесне Дмитро Гаринчишин, і сидить комісія, ну, а я тоді ще, ну, досвіду не мав, це 70-й рік, ну, і оскільки я писав дипломну роботу про трактат із секретів поетичної творчості, то я говорив щось там про Фрейда, я тоді казав, хоча я вважаю, що треба казати Фрейд, ну, менше з тим. і він сидів, як ви кажете, з тою борідкою в державній комісії, і ну, спав, ну, старший чоловік, йому вже тоді було 80 десь 7 чи 8 років. І коли він почув Фрейд, прокин. він тоді прокинув. І давай того бідного студента, розумієте. А де ви читали? А на той час, справді, а на, на Венеченка в бібліотеці був Фрейд, і я, справді, його читав, якісь там зіставлення робив чи щось подібне. Тобто він тоді вже, будучи в такому дуже поважному віці, він все-таки жив тою літературою, на якій він виховувався. І він це ну, дуже, дуже так і тримав тоді у такому, ну, тримав це в руках. Що стосується, коли я упорядковував спогади про Хринка, і мені кілька наших знаних, людей каже, що ти даєш там спогади Рудницького. Там, ну, що, дуже багато є того, що, ну, що він понавидумував, чи щось подібне. Ну, тепер попробуй сказати, було це, чи не було це. Очевидно, що з того, що про Франка писали, він використовував у своїх спогадах, і назавжди це було те, що він пережив, бо мемуари, як відомо, це в першу чергу має бути те, що він пережив. Ну і в нього була блискуча бібліотека, і як він ставився до книжок своєї бібліотеки дуже професор Інецький про це сказав, але що він був справді таким активним учасником літературного процесу і. Те, що він намагався ну, зробити якісь кроки, робив для польсько-українського порозуміння, яке ніколи в Галичині не було простим, то це справді так. Ми колись, Микола Миколаївич, я не знаю, чи пам'ятаю, вже ми колись мали такий проект спільний з університетом Познані, і там, ми, ну, принаймні, я щось намагався говорити про Бжозовського, і Рудницького, той польський, а той ну, так маєте, український критик. І я думаю, що ці речі треба робити. Справді він дуже багато зробив, але я не думаю, що ця ваша теза, що він прийшов до України через польську культуру, я думаю, що вона таки, такою не є. Тобто там не польські не впливи були, без сумніву, але те, що його... Той корінь, ну що мама там іда Шмігер, а батько як Іда Іван Рудницький. Так. А батько Іван Рудницький, то це мало таке вирішальне значення, і він дуже легко міг би зробити таку добру кар'єру. А до речі, він завжди жив дуже добре, ну, за винятком може війни, коли він мусив ховатися десь там, в Комарному мені розказували. Так що, але що він все-таки вибрав українську культуру і дуже багато зробив, ну і вся раз... Родина. Так. Вся, вся, вся родина, вся родина, всі діти... Всі пішли до українського, до українського руху, ну і вони були насправді, справді Родницька це унікальна, у тому жіночому русі, ну, а Лисак Рудницький, тобто племінник його, це був ну, в тому сенсі дуже великий історик, якого. Люди працювали на Панській, а це було за радянського часу, він же не міг це сказати. Але основа була так, що навіть якщо ми кажемо, що там є багато вигадків, безперечно, але то не вигадка. Це, це, скажімо так, ну. Літературна ну, фантазія до цього додається, так? Це є Але основа все ж таки документальна там є, можна сказати, що. От тут дуже цікава думка, я би хотів її продовжити. Що, е, і порівнюючи, бо ми вже говорили сьогодні про від мирного до хвилювого. От я коли читав від мирного до хвилювого, у мене було таке враження: що є, скажімо так, е, якась така, теж якась така, скажімо, поверхня яка дуже сильно кидається в очі, це і, власне, цей критицизм Рудницького. Тобто, коли ми читаємо про, про тих письменників його нариси, ми бачимо, що от все йому щось не так. Карпенко-Карий, але все-таки щось там в нього не так. Франко, але все-таки щось в нього там не так. Але якщо відкинути ці риторичні фігури, то самі характеристики твої, в той момент, коли він не говорить, що щось не так і що не так, самі характеристики є дуже-дуже влучені і дуже багаті. І мені здається, що тут так само в цьому втих письменів зблизько. Тобто є якась така поверхня, а є те, що треба виймати. Ну, напевно, наше покоління не звикло до такого способу інтерпретації і читання. Ми хочемо, щоб вже все було зроблено, так би мовити, ну, яскраво і, і, і ясно, і на перший погляд, так? А там все-таки треба було це висмикувати. Але якщо говорити про билетеризацію, то ж є ж така ціла проблема, чи має право письменник писати про реальну особу і містифікувати. Тому що в випадку 12 обручів ми були дуже обурені, тоді ми можемо відповідно, бути обурені у випадку Рудницького, якщо він, наприклад, щось перекрушує. Але ми до Рудницького вже стали. Я не захищаю він до Ховища в жодному разі. Але я просто роздумаю теоретично, бо ми вже так не, не придираємося до... Він має право свій подадувати. Слухай, ти поплюжить пів Антоніча? Так. А ти не поплюжить? Не поплюжить? Знаєте, це щодо того, один е письменник Івана Франківського була в Коломиї дуже така конференція, це коли ювілей Франка був, ну і там в залі сидить щось 30 осіб, щось я там говорю, щось інше, а один каже, ну, ви знаєте, тут до Коломиї Франко приїхав, а Ольга Рушкевич була замужем. І, значить, Хранко ходив з нею по місту. І зайшли до хати. А що там між ними далі було? Я собі думаю, ну це чоловік, якого знають. Що ти говориш? Ну, розумієте, мені було неприємно це все. Що між ними було, то вони тобі і так не скажуть. Що, розумієте, але що? Ну, є речі, коли... Ну, коли не можна заходити туди, де вже є е, межа. Файно. Дуже дякуємо всім за дискусію цікаву і довгу і запрошуємо продовжити її в нашій кімнаті.